Справжні. Вони були іншими. Але інші подобались різним людям. А вигадані. Усе ж тягнулись одне до одного. Це влаштовувало. Щестолюбство, мабуть, Като підтягла Андрія до себе і солодко поцілувала в губи. Позначила «моє». Марк натхненно продавав бублики. А відтоді Андрій ділив усіх людей на тих, які ходили, не ходили і упали. З тих, які ходили, йому найбільше подобались Ігор Львович і баба Маня-санітарка. Але Ігор Львович подобався окремо – на майбутнє і на потім. А баба Маня вражала. Вона була здатна підкласти руки під смерть. Сміялась. «Прийдеш, коли я скажу». Вона ніколи не спала на чергуваннях. Боялась. Раптом обдурить. Андрій втратив у неї довіру, коли сказав про солдата з розпанаханим пузом. Йому не треба жити. Інвалідом тільки гірше. Це була молодість і презерство. Баба Манів періщила мокрою ганчіркою по обличчю. Не тобі підсвинку вирішувати. он як держава на тебе витратилась. Дарма. І побігли скаржитися головному лікареві. Вояка вижив, перекваліфікувався. Він перестав брати в руки шаблю, пістолет і граблі. Закінчив семінарію, висвятився. І баба Маня їздила до нього причащатися. Пишалася. Рік тому Настя знайшла його сама. Телефонувала на роботу. «Давай погуляємо з собаками». Їх було дві – боксер Шер і пудель Гастрит. Вони були добре доглянуті, вгодовані, з лискучою шерстю. Андрій погодився. У собак можна було красти їжу для хворих. Нічиїх і самотніх. З моменту вступу його в шлюб з Катею минуло три місяці. Якби я був султан. Андрій відійшов від вікна і озирнувся в пошуках Насті. Її образа могла перерости в перегони нічним містом. Настя могла піти. Так виявлялася її жіноча гідність. Андрій прислухався. На кухні підозріло дзеленчали склянки. «Настя!» Крикнув він. Посидь зі мною. Настя впурхнула до кімнати і потягла Андрія на диван. Ви хоч встигли з като? запитала вона весело, але насторожено. Насте! Андрій докірливо похитав головою. Головним джерелом їхнього роману була Настя. Позицією «Ах, так, що до Марка. Настя заявила Андрієві відразу. «Скільки вона з ним, стільки я з тобою». Андрій здивувався. «Навіщо ж ти напросилася з нею дружити?» «Адже Марк її кохає, а я кохаю його. Треба поступатись?» Андрій подумав, що Насті треба лікуватись. «Від простоти. Або відкривати курси з цього ж приводу». Андрій сказав, «Я так не можу». «Можеш», – твердо відповіла Настя. Вона затягла його до себе додому, з порогу заштовхала до ванної, пояснюючи, що там це сталося в Марка Скато. Швидко роздягла, поімела і заявила «Клас!» «Я в народні месники не записувався», – твердо сказав Андрій, застібаючи штани. Зачинивши двері квартири, він сплюнув на підлогу. Настя зателефонувала на роботу через тиждень. «Ти думав про мене?» «Ні», – сказав Андрій і поклав трубку. Під руку попалась баба Маня. «Буде дзвонити дурепа з солодким голосом, мене немає». «Ха! А як я дізнаюся, що дурепа?» Бабаня посміхалася собі у вус, дивлячись на його невипрасований халат. А як хочете,